Toinuen plazatik. Toinuen plazatik. plazatik. Euskalik jatietako entzule guziek doinuen plazatik udauntako eman gizun bat haste horoz dauz eguna eskeiniko, kantariek ilan, aktistek ilan, sulasian, kantu, sumoreunean unean, du oren ira gaina, lehen saio untan gogotik talekoak gurek ilan, Gogo tiktaldekoak aktualitatean, pilpilean, hena most urteak baitituztea undizki ospatuko, usteilaren amostaikilan, donian egarazina, jaialaian, hena ibilbidea du gogoratekarriko, kantuaz goxatuko, ordenarreta zentzun, ireki ideki, ongeetori duenuen plazetik emankizunerat. Maiu neningurian, norzi usteo? Zitxanta, ibarlatek dina, Jitian tibak latik, eta onduan. Nisa Michel, nona istitik gina, baiar Lora Lorao, uarte zitik, nire zua espaldi hemen izala. Jean Loe, ni uruntxo gotik heldu, dona pauletik heldu. Ja, cheez, dona Ja, mahi bai gozitik. hemen nungida? Hemen gida gure repetitzeneko xalatean. Hemen iratentu kantu guziak, kasten. Ezaize, guai, zartzen sa, sa, aiz aseba gira. <laughs> <laughs> Taburiak orzen. Na, bon, hemen ditentu denak. Gugotik taldeak ama bostokte, nola abiatu zen aventura, diak es? Bon, entzatuko niz aventura horren agitzea, puxkat. Bon, patitu ginen, bon, beste taldea tean haizangira, hangitzkantari. Takio, derberatu du ueiko sefakidan, beste moldeatean kat, kantu zertzea. Ta asbateez, erantzaukun behar dugu taldeat muntatu. Eta adoz ginen ez, eta biztan dena, dena gelgarri so, eta Ta jo afari bat gusteko guzteko beti presginenez, eta afariaktan, even, denek erantzuten are guai pati eta Tahola partita da gordik taldea. Aurren gugutik taldeana urdu hartana suma txusi bat, Ah, mozbatam ha moztam hasai. Aras. Eskol de guziteik. Ba, eskol eta guziteik. Ba dira aldu eta e, kambotik ta da parlatu egozala. Tabo nio garasitiganiz. Te ibazlata Nola urk bildu intzen kanturatak. Ja, kese, lehen urtia nasi zen. Hamozbal kantari izan intzute lehen urtia da bi milata zazpian. Izan intzaniko stein bi milata zazpian, noi, da gaziko hel izan. Eta lehen urtia ez da gitzumat kantaldi egintzuten, ez da gitz Etaki opimilea ta sozian gehiok kantari bildu zutean eta ni, ni eta beste, beste atzo oboswassei sei sa spishaktuginen. Mhm. Uh -huh. Talean. Ni eta sozian. Uh, eta ordu hartan gogetik nola zen, bakak ekapela isena musikerik badinuzten. Musikerik <gibarriak>, jo jo de dira musikerik pasien chefa trompetista zen. Dat trompetista da eta uste eskola hundian egona da moriz andre ikilan, eta ezagunatzen, eta ikilan, geor trompeta ikilan, lehenik bere alaba ikilan, geor semia ikilan, uai bezala, eta geor gintzen beste, beste kantari bat atsemanean, hor, edunapaluko eskoldean, eta musikaria, eta hak joiten zen gitarra. Eta kantari xabantare, boz pogitaikin, eta gero eta gehiago musikirea txatu da. Mm -hmm. Ondoena, zek e Bon, ni e, paisen nintzen, eta bi mila zurtzean nintzen honat, garazirat, eta ni paisen nintzen, anaiki e, kantaritan. Gio 2008-an nua utzi dut eta una egin izalaik, asen iz, baginien eskoldunen besta urte guzizitendeme zala, agorilean ingineen eta baskaria eta han gantzeaten batek errapatunik, enekin aizena hostarra, ta, eta hakarantzean eta jimeok uh, kantu zarzea, eta baha iztapat, huai harriatienuk, <laughs> bati eta iztina, eta eta haugi, eta Haizkoa, gu baiona nahi egitu. Haba, bon, jienukik ustean, azduk txehura egoen izala. Bon, joan nintzen, da intot uh, bizpala urtean, na bakaren nintzen gara joiten. Jo, ala, bidialu zaharapazen, eh? ta hantit jinin zala ikumatez, uh, ba uh, uh, gogotik gaizena? Denek zautzan dutena, ta agarrantzean eta elura honia ingitok eta ire ikustea. Ta erranen, unzen zazie balizain finkatzea, <laughs> jo ikusiko diat. Hautatuko diat, jo nautan, hala. Bon. Ta jo egun batez, ginintzan ikut zutea. Ta, bon, Jamari Piole, eh, xefa, uare uartiarra, ta, bon, jimearnila alasartu nintzen. Hala da, hos. Horren, ni guai asiberianiz. Jalanik nahi tutezkertu gugotik taldeko guziak, ene eta partikulazki titan dene onduan, haka behin erranakon nahi nila kantu zari, eta zanbarkatu. Horren, profitatuko gugasiunea, eta muzikan asin nintzen dela biadroi urte beste titan bat dela medio, <laughs> Manoleuskiz eta horri jo, eta guai titan torda da, Maite dut kantu zartzia, Maleroski okasioneak bai e, ent, ezteietan dira, ezteietan guti itentu, eta gehiu enterremendu iten du, etan kantu zait gira. Horean, laket dut kantu zartzia, dut, eta harra segitzen dut talde hau. Itzulea segitzauna, eskuin alde horretan, Dona Pauletik, Jean-Louis, nolaxi intzen? Ni hemen txartu nahiz duela xai urte, amiko zen hain kantuz, kantuka taldean, gizon mazte talde batean. Eta gero gizon korua bizike maite dut eta gogotik bere musikaikilan ilan eta plazerri tentzautan eskutatzia. Hola, eta beste hango amikuzeko kantari batek ilan, hele estatuta, unat eto Eta et j'aimerais s'exprimer du show Jean-Louis Bellaonaldi qua bainis du Labouche Pashaourt et bon gothique et sagutzenuen et à chimerte une une gothique cela est guitarau averashbat et eta musika alaituaz, eta uste dut, kantu zartzea denek maite dugun, baina entzuleak eh, ikusten ditutalaik eh, pozik gure kantaldien ondotik, egitarauak eh, eh, eh, eh, nindin egienik eh, eh, eh, eh, gustatzen, eta mementoan esekitzen eh, eh, dut. Ederki, atxargiara moz zinezten, taldea abiatziko, 2008an zumatzizte? Hurtazazpi, hurtazokzimak. Hara, bo, emendatu zionda? Gehi emendatu zionda, eta musikariak. Jo, musikariak, ba. uh -huh. Gey, musikariak uh -huh. bestalde. Errandu eh? e zi, trompetistak baditu zela, bestaik. Akordeona, ara, akordeona. gitarra. Bitrompeta. Bitrompeta da. trombona, uh -huh. eta pianista. Pianista, da. Ja, da bateria. Ta bateria. Ah, boa bateria. Bateria de... Boa, haurik iten du, mulxo, mulxo edera. Egini askia zantzu. Haur gezpenakinek lehen kantu bat emain Gure lehen kantia izanenda gazteak... Hara doinuen plazatik emankizuna segitzen aizizte uskali jatietan gogotik taldeko ekilan gira, hena hamostu orteak ospatuko dituzte heldu den asteana, lehen kantia emaiten daukuzi nausielaik. Tateak pilotan kantuan gogotik taldikoak ginitean jentzuten doinuen plazatik saioa segitzena izizte Euskalik jatietan. Gogotik taldeak ama bost uchte ditela uspatuko, heldu den Ibiakoitzean ikusgarria, donen egaraziko jai taldeak bost disko argitaratu ditu uaiaktio lehena 2008an nola pasten da. hori ba, uh, hastean zailada dizka di, horien ditia biztotena. Ego da? tenak txada, behar da sirioz izan, kantiak kasi, halbzen nuntxa. Nuntxa no. kasi tare, bera bon, no, lanai, gilean, eh? bera gizut zer den. Bosk gabarketa izan dira? Bera? Odean, batzu alaiak, beste atzu seriosago, eta izan da ere filmako grabaketa bat, amak orte ospatzeko. Mm -hmm. Eta, ez dakite, Geroan ondoko urteetan, Amos tuhten kari eta, iziztea zaiten prestatzen. Ez dut entzun, no, ez lauko deus uh, anontzatu, no, garrantxe horre grabaketa izanen da, hau haia urteko espektakulo orrendako ere. <laughs> Asteana, edo gilaiteana, somataldiz biltzen ziste, nola antolatzen ziste? Asteuziz. Asteuziz. Okseruziz. Okseruziz. Zomatoren pastentu zehola, nola pasten, pasten dina errepikak? Ba, hori materdi bi, bioren. bioren. Bioren. Bioren. Nolako kantiak emaiten ditu gogotik taldeak? Gok bon kantugu zietaik badugu, badugu akapela. Akapela. Elizako kantuak ere, eta musikaikilan musikak lagunduz, kantu zomaitu. Kantu alaiak, eta bada laubotzetan lau ere kantu ederrak, kantu zaharrak. Egun gozietako problemak, egun gozietako zerak biziare kondatzen dute, eh? amodiozkoak dira anitz. Erraindut, le, lehen aldean kantu bat intzun nien laik, etut izan erraimena, antxun igarri nien, amazte puliki emana zen. Erraindut, kantariak bat dila harritu e, nintzen eta kantarien enyas e, bon, ni hin eh, alatzen dut hori egitzeko <laughs> ara me bon, nahi ran, e, denetan kantuz daidila den goiko gasteak bizigiantu daidila me hor hiru labotsetan hartzeko komplikatua da. tono chefa zamarri kari mortitza baita jepitsi honetan eta ze beharria beharri abitu ikarria intzutentu denak defauta guziak, bekan erraiten du urzadila, alainan xefauna, <laughs> mena hartako behar da jin uh, gure intzuttea. Guianak eskuaraz emaitentu emaiten bat duk kantu bat edo beste espanola, korsika, mexika Mex, noak, <clears throat> rusia noak, guari ikasea dugu denek. Hela... Uh -huh. <laughs> Na... El Roche Roche no saia, nego estoy comprendendo. Gou que estoy comprendendo. Estaba ti recha. Ah, berdin la caché. Berdin la caché. Senta disiatita no sulaiche. Eh, agir da fite. Esta la de negesto que osavera, intento, se me tal diz, da, eh, comprendendo sulai, se retendo so aguz belabarna lenguaje ikusiak, uh, nila es eta beste frangkoke ez dakigu uh, gu gu, gu, gu, gu euskara ba, ta frantsesitika aterata hasta go kantu baten ikastea hiru da konprehentzen delaik se retienduson bat egin bada gasate surfija anitzek ezakiu ta hori ikastea Zon mainnota bat azkiu, ez denak. Gure ustez, unta egira, beharriak jamagio horba. Bizikiak egira, beharriak egine. Nola pasten da urte bat gogotik entzat. Negian errepikana, eta utariburuz ateatzen ziste, nola prestatzen duze urtea. Negia, negia errepika pasatzen dugu, azarotik eta, bo, apila maiatzerat. Gostomi taliz atealdiak bat dira primadera nere, eta gero udan egiten ditugu gure atealdi gehienak. Guauke mutatzen ditugu, hemen garazin, kanbon, ola, dona paulen eta beste atzur berri zeldu dira gure eseka egiteko taliatzen. Eskola egiko Elisa Hustiak <laughs> Zenta anitzagira eritzetan. Giorgimenti Kamporea izanagira. E Eman dezta, non ibili izan ziste? Danlogiak izan gira. Bizpailu guztez eh, xeidan. Ta guai bon. Landisetan, eta guau, guau. Eien txek hemen. Zespaldian, izanagira, bializ. Goazen haintzina beste kantu bat, emain daukuz ez, zoin izan da? Horai emanendugu espondan badire botzemate hiru ja eta bi gazte. Kantu egkoi bat? Bai tzten ziuzte. <tipen> Oste ginuzare eta bi gazte Allah azalantz e başatituse As убatek imossi navete Eska la motz ekoa ke şichia skörem batet z 전�este Eska la motz ekoa ke şichia skörem batet z Campeste Tirun barooo da tirun bariso Ato Mie gel fali Tirun baruko da tirun bariso Ato bier gel fali Ato bier gel a chain, but we can <laughs> Ziek, EZ PONDAN BADIDA BOSTE MAZTE Kantua maiten zaukuten gogotik talekuek doinuen plazatik emankizun untan errandaukuzieta taldea nola sortu zen nola abiatu zen amost orteko ibilbide ortean bako txarik aldite malin mandauziet anekdota bat kondatzia se salatzen aldaukuzieta Ustetia tenek aipan ezakela anekdota dela e, taldearen girua. Uhum. Elgarren artean gira eskolde guzitaika, ezbait ezpada idaiak guzitakoak, baina kantuak batzen zengitu, eta beala, nire azteko sartzenizetxera goxatuik eta indakturik. Eta uste dut, hori talde gehenetan horaditaike, eta talde batek irauteko behar du bahne giro bat. Eta hori bat dugu, egan lehela. Boestian, jakez egertentzien bezala. Izan gira, dauloikar, ene, lehenbiziko eta aldea zen, hanpa astutugu bi egun edo hiru egun, xoragarriak. Eta badan ikuste eta ikindena eskualerirat, urte batez, han ginen bizikiuntza arrez eta biztandena, jarak ginebena hindugu besta kantature, behar damezala biztandena. Hene horretzapenik gara, gio hemen, niko erna, ernaiduena, bai zen, bai honan hemen biziki erki recebito izan izan Eta badugu gu guertian, ez dugu sekretuik, ez, eta, ez bat bestiari kontra, ez bet, denak elgarrikin, biziki Laket, arzendona. Uh -huh. Besteik, noiteka, bat duan ektota bat, hola, politak izan dira bat abenu gohio, hamoztuhtaz eh? gogotik talean. Baina, sustuz, haundia uh, egin ginduen, hai, hua errenen lauzi, ze se, se egin indien, Zinez, haun uh, iska hartu gindien, errezuitu gindien, harrun nahi bezala. Erran e ahi baitu. Erran ahi baitu, e konzertu bat eta irunda, unsa jan eta edan gindien, eta hola beti marian, gomresan. Eta meheren dike, como talde juntan, beti eta jateko ehostena egituko, eta jau eta hua, meheren dike, zerri ahil. Zerri uh -huh. ahil, eho detizte ba? Zerri urde jain jau, urde jain jau bat hartan, bon, no, utzik indien ondoko aldiat ez berriz zeimer, iten bat bon, eda bazien kantari lagun matzu baino eda bazen bizia atreta idia atreitia atre, atre, atre, atre, atre, urde hil zen nire zer hil hartzen nintzan lana, la itena aldi hau beharrez nagio, bon, ez eta presunatzei errantzian, ah, nahi bautzien, ni baut urdia etxen saltzeko. Taldeko kideatek Taldeko okideatek, ega, urdia bat eatea etxen saltzeko. Ta, fonbe harrez, ta zeiten du, hartan deliatu, are, behar di au, urdi ahil. Urdi nola inen, nun nien du, eta errepetezioen egiten gintien hor, donian egu hartan, eta etxagila hartan bazen penteat, eta kamponien diau, eta etxen bezala, eta... Ba, tegi aldea, hini genu traktura ekin, zilintzaren hil egin diahu, eta, bo, bo, eta, hini, kera gane, bon, behar dara hil Ta, beti, egun ahak zen du, jagoiz bat, boshbasa egitza, bil du ginen, jontzi egin zumeid, urgidea in txeka, aare, heldu eir urgidea egin, eta urgidea hil txetan egiten mezala, goizian, askkarritik aksa eginen, urgidea hil egin zin, forman jartzeko, eta, eta oh, lan egin arront uh, behar demezala, eta eh? joa txaldean tripotak, eta urde hilzitan egiten demezala, denak, mm -hmm. eta hau txita, gazitu, eta lukin, da denak ingintien, eta biheamunian uri nurtzia, eta huarin, da denak kontserri denak plantan ingintien, eta guhe urdea kontser batu, bizik ingintza bat, eta beti emeke urdia urdea jangindien, Ala, eh, ja geizaso eh, eta xinga trantsa ederik jandula, eh? Esto si esto cubierto. Eraniña be rezidentiaena bah es es egin berrizasi, eta ki pote utzin dien. Joste gstuin. Hori, hori, cine hatizkuadori. Eta reusitu dien dien, bai. Be hartzen dela to behartzen... hartzen uh, bultatu innen el garrekin. Ola, a mi casa mabi ustei tendo horrek, eh? bai. Gogotik badu bere marka konzertuetan eta bai konzertu bukaerana kantariak ateratzen dira publikoa publikoaintzin eta gero kantatzen dute Atean, eliza bortetan edo gola, eta jendia teatzen da, gerogu kantuz ari gilela, odean biziki gustatzen zaut, eta jendek goiten dira beha gure kila kanpoan alako goxotasun bat kantuak gemaiten du, guduan. Jo, eten karrian egotan ni biziki gustatzen zaut, karrian dugun giro hori, izi giroa da. Eta guk karra galiten du laik, Ose galitentonek gara. Euk gara beti behar du maaia egin, eh? Musian hartzeko maaia behar du. Bida jauzian musian haig gira, a... biziki guztatzenak gi, giro hori. Eta mm. serioski hartzeko, eh? Eta ah, serioski, serioski, serioski. Eta biztan no! Eta biste zu baitu lo, eh? Biztan, eh? Gogotiken kantaldiak, muspartidak, baskariak, apairuak. Eh? Ah, kantaldiak inituta, elgarri gina hori ah. gira beti, eh? Biziki, memento, gosho da un... hori. Go mm. bon, uh, beti presiunea bada abiskat, kanta aldila ah, de dena eh. de izi nienta hor, uh, kanta aldila finitziala, xate gira, gosho <tien> da. Gatengo urriaino mea, gomarra gira, atula. Atula. Ah, Bihunen dako? Eri portoriat uh, prestatzen duzi si laika? No lo pasten da kantia ke zeun arteana hautatzen itusi aimeste izkunditzen artikulu ta bakutxa eldubere proposamenakilan no lo pasten da uh, uh, proposatzen da aukeraren nabat eta bakotxak bez zaxentu, aldibidez bat dira ama boškantu, berdira ama hajautatu, eta hori demokratiko ki itinda. Gero, egia, ez pada ongi emaiteko maneraik, berdinez estatzen du, funtzean kantaldietan ere badugu beti gitarahu bat, eta azken menmentoan batek esingin edo bestia botzaak itia doni takitazer, ale klak, azken menmentoan aldatzen da, me hori suspensori ganezake, hori talde guzitan dela, eta uh, bon, e e beban egitara go beharikk zabaabaita. Segi dezauna kantua tekilaana? Horaimanen uh, dugo kantu korsikar bat. Tega korsa, ziri, Orza kantia meiten zaukuten gogotik talekueke euskalik atietan. Amo storteak uh, ospatuko dituzila. Bezintxut, uh, bera, bosturteak, amarr urteak ere ospatu izan dela. Bosturteak, ez uh, daki bate, niz oit. Ez du dutste. Nah, amarr urteak uh, badakit ospatu gintien eta biziki ederki. Hora iu aiko isan, ordiane, bi egun ezin indien. Ordiane bat zen, hanzerki uh, isan, uh, biziki guntza izkiatia zen, hori e, ingideen, hori zen kantari, dantzari, hori e, e, lehen egunean, eta bi egen egunea ingideen, baskarri batekin, baskaria adizbako, salan ingideen, biziki, biziki ende bildu ingideen, e, ba kantaldiaren dako, eta ba bi amunean dako, biziki horretzpain hunabatu horretako, mm -hmm. hamar horretan dako. Artako dugu, berri zenbihatu zau, berri e, egiten ahal gindiela, amosturten dako. Eta berri moldean abitiak ira, kantaldia izanen da, iako izatxean. Kantu behiekin, kantu multsu handa edera ikasi dugu, amabosturte karietara. Eta beraz amabosturte horiek, ba, nahiago izan dugu, uh, ala. E guraldi agatik haiala ian egin, bainan, bon, ahamoldatuz, bistanda, eh, konzertu bat espeita ehrech haiala ibatian egitean eta izanenda ikuskizun spektakulo ere moduan ere argi inda, argi dioko mm -hmm. txalaparta, dantzari, izan dira ere bezte soh preša batzu Eztu dena šalatuko Eztu dena šalatuko, behinan bon, e, Uztetut e-gitarau aberatza e, prestatzena egirela eta horrek e, bultzatu giteela eta indak bate manduela aurten e, taldeari Uztailaren amostaikilan itzokdua emana da dunian egara zin, nola in behar da kantaldiratu urbiltzeko. Saltzeko bidetak sartelak izaren dira turismo bulegoetan, e, bai amikusen, bai e, turismo buleko, herri, eskualeriko turismo bulego guzietan. Eta, ba, uh, iztean errandu amak uh, urteak ospatu dila, iztean dira elizan egina ziren, ono haundiogua jai antolatzen dugu. Zite beste molde batean izanen da. Besteiki badukezie U dauntan, ez egte data zonbait iraagertzelan baldi baditua. Baditugu ditugu zazpiz zorzi kont zertu uztailila goilean, landesetan bi eta eskoalegi kostaldean ere loizunene izan behargirara haalahau plazana geob bististan da garzine bat ditugu ustettu gut hau garatzen baina hala kanbon. Eta Mai gogin bizten da tze. Festivala ere uste dut. Guntza asko. Beste kantu bat. Horai kantatu du mainina espagolaren kantu bat azken dantza hau. dance no, a so. Baina ez pagulain azken nantzahau, kantu emaiten gugutik gogotik talikuek doinoen plazatik saioa bururatzeak dela ikia. Heldu den astean, Donian Egaraziko jaialaian entzunga jukain ziusteu. Udane abes batzageienak Donian Egarazitik pasten nira. Azkeniz bat nahi zinukitea egin. Egaraziko elizak animareko fama duela, e kainetik aztik, eta eskolegi guziko taldeak nahi dute garazin pasatu. Bon, marka unalda alde batetik, baina ohartzen gira, geienik kampotiagrak direla, etortzen eta, ala, deibat nahi ginuke pasatu, lekuko jendek urbiliten, Batak iku bat direla, ainizkantuzale, baina lekuko jendean mugiarazteko nahi dugu ikratia baliatu, ikratiak duen importantzia ekin. Untxada hori eganik, gomitaluzatuko dugu, ustailaren amosta ikilana urbilziko, donia gaiala gogotik gaialaian gogotiketaldikoak, usteute amostur teorenako. Konzertuari ere izemat, uh, niagidako ziela hori salatuz burlatuko dugu behrdin? Ise matematamendu gure amoztu urte horien spektakulo hortan beti Gogotik. Beraz uh, biderumso atokandsera Gogotik uh, talleak ono uh, eta uh, ba guk uh, segituko dugu bai zen kantu ez gosatzen mileskea mileskea mileske magin ai All right. Tuenuen plasatik Toi nuen plasatik Jotan oh, bururatzen da, heldu den hastianana baduka beste ika,